Kauhan nyt tiesit, ne lipuväärit voi muuttaa verkossa? Joo, tottakai mä tiesin. Kaikkea ei voi muuttaa verkossa, mutta verokortin voi. Tilaa ja tulosta verokortti osoitteessa vero.fi kautta verokortti. Mikäli kuulet ääneni, olet ystävien seurassa taajuudella 98,5. Mitä tässä muuta kuin eiköhän panna Rämäkkäästi Sventerillä potaisei oikein kunnolla ja nyt lähti! Jumalattomasti viesti. Kuulostaa vähän, on sitä jotenkin? Tyydydy. Tyydydy. Mulla on vaan toi puolaston, jos on. Apua laittoi viesti. No nyt ei panhuru seiso. Pan seiso Voi luoja kohtaan lentää mälli. Hups, väärä ohjelma. Tämä on synäpan. Panhuru, Petomaani. Lars ei voi. Pan synä Teppo Matin soolulle. Oho. Voi luoja. Joku repee. Kyllä on talouspapereille käyttöä. Nyt on, ehkä huomaattakin, lähti panhullu liikenteeseen. Ja kiitokset sille henkilölle, joka, joka postasi Paskiksen facebook sivulle tuon alkutunnari tuohon noin. Mä, mä ehkä otan sen käyttöön jatkossa Paskisen alkuun. Siis panhunu, siis mun on pitänyt tehdä tää vuosikausina, että mä en kykeni. Siis tää, nyt on mielenterveys semmoisella koetuksella, että ei, ei, ei, ei, en tea, en tiedä mitä seuraa. Jos kokonaan tähän näin, paitsi toiminnallisuuden. Ja jos joku haluaa nauttia tai soittaa ka kavereilleisäkin, niin tämä löytyy siis paskiksen. tota tuota Facebook-päivityksestä. tänään sinne meni mielenkiintoisen <lacht> näköinen kuva. Lähti tuossa vähän puolisen tuntia sitten, mutta tämä siis, tämä, jos haluatte soittaa tätä näin, niin se löytyy sieltä sitten koneelta Facebook-silvulta. Voitte soittaa. Se on siinä, se on uusi tunnari, nousee ylös Mutta mikä on se viisi mikä, on se biisi, mikä panhuilu, panhuilupartiot, mikä soittaa aina, joka helvetin kerta Mä kuvittelin että kun mä kuulin tänne joskus Simonin Garfunkelin esittävän Että ne on tehnyt versio sitten tästä jostakin vanhasta Inkojen kansalaalusta, Mutta ei, sehän perin tämän on tehnyt Simonin Garfunkelin Ja sen jälkeen ne on sitten ryövännyt kappaleen Tää on, tää on, tää on, siis tää aina, joka helvetin kerta.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 Joskus oli nauha siis saattanut siis naurilla tänne ja tää tää tää se, tätä se tuu taas. Ei ja jatkata tuota kohta, kohta tois noin. Tää on menee pian Yleisöiden kokoelma tällä ajan. Sitä nyt soitellaan sitten. Sitä sitten meidän on löytyy edellä lähetystä. Tämä melkein jäi tekemättä, mutta onneksi niassa. Se oli jäntoinen studion niassa, että löysin sen. Kiitoksia. Oh, Ruby, don't take my love to try. Sitten ton, niin, ainoa toinen panhulululilevy, minkä mä löysin, niin tällä to, 6CDlla on yks, pelkästään yksi CD on Appalle, Appa-panhulululversioita. Abba Tuolta to, to, to löytyy toinenkin Panpaies Play-Appa-levy. Mä olin kirjoittanut sitä aikaisemmin, niin mä olin kirjoittanut vahingossa teostoihin väärin, niin siinä oli Pan Popes. <laughs> Panhululu, hulu, pappaa vittu. Joo, just. Didi. -di -di. Joo, tähän olisi näissäkin kalimannuksissa. Se kalimannuskin löytyy sieltä paskiksen livulta, äh, sivulta joku, joku oli laittanut sen sinne. Kolme seppä spesiaali. Kyllä, aivan oikein. Siellähän oli joskus viime vuosituohden puolella. Mietin, oliko se näin tämän vuoden vuosi, vuosituohden puolella? joko aina se sama, sama, sama poppoa soitti. Oliko nimeltään vielä persoonallisesti Machu pitsu Mä muistan, että mä olin joskus Kaljella siinä sitten sisällä, sisällä ja, tota, ne, tuli oli jos piti jotakin taukoa, oli lopettanut setin, niin välittömästi lähti pontsut pois päältä, ja farkut mut oli sitten jalassa, että erittäin autenttista, erittäin autenttista toimintaa. Mutta nyt appa. Joo, ja Jengen, Miralaito Jengen on selvästi odottanut pariholluspesiaali. Joo, mä ajattelin, mä ajattelin, että ei tää nyt hirveästi ihmisiä kiinnosta, mutta yleensä kun mä laitan viestiä sinne, niin se mitään kuvia tai vastaavaa, niin ehkä tuhat, maksimissaan 2000 sen noteraa paskisen sivulla, mutta Tästä tuli, tää kolme tonnia, tää oli <tos> Enkka mä, mä mietin, että kun ku tää kaikki piiskuuluu no Kuitenkin tää idea on niin sama kuin olla jo osaa Miten tää lähetys kestää, niin kun tuunin pelkästään tällaista et Sen takia mä en ole pitänyt, että katsotaan nyt mitä käy Joko ottanut mikrelilääkkeen pohjaksi. Joo, olisipa mäkin tehnyt sen. Joo, ja, ja pelaittaa jo voimia. Arille ja kiitoksia. Ja muille kuulijoillekin kyllä. Mulla on toinen puheenleviä sitten, että mä, et, mä voisin ajatella että jossain vaiheessa ehkä miksaan nyt näiden päälle, kun ei kykene pelkästään soittaa puhtaasti. Katsotaan, miten käy. Ja onnea, onnea! Tiina Virralä, eikö se? Tiina nimessä, Hän uutisoi tossa lauantaina, että on synnyttänyt lapsen! Tämä pitää joskus vielä sillä tavalla, että on joku parhuluisuutta Niin! Oli synnyttänyt lapsen niin, että oli kuunnellut taustalla paskalistaa! Kysyn sitten sinä niin, että en henkilöä, että tota Facebookissa, että käykö, että tota, joskus Paskikseen skinin kanssa vieraaksi. Kyllä tulee jossain vaiheessa sitten. Sinäppikone Paskikseen. Ja äiti! Mä oon iksää, mä miksaan. nyt tarina, sopi. Niin sopii panu, höly, höly, joo. Mulla on smoke ja panu hullulevy. Saa lainata se palauttaa. Richard. No, ilman kos. Jos sulla sellainen, no. Ja siis, kun mä oon ollut tuolla, Andeella on ollut perussa, muun muassa Ari kaupunki, niin siellä oli kuukauden verran ja siellä, siellä kiersi aina kun terassilla istui, on se on puolen miljoona asukkaan kaupunki, mutta oikeestaan ei tehnyt missään muulla mitään, kun oli ainoastaan siinä keskusaukiolla, niin istuskeli joskin terdellä, niin, ja, niin siellä kiersi jatkuvasti panuhulupartiot soittamassa, soittamassa, ne veti 15 minuutin setin muutaman biisin, jotain siellä kaikkein kuluneimpia kappaleita, dilaneita, se on muita, niin ja jokaisella, jokaisella, joka, joka ainoalla oli El Condor-pasaa, elikkä tämä biisi ohjelmistossa. Ja 15 minuuttia aina yksi, sitten välittömästi, välittömästi vaihtui seuraava poppo. Mä lasket mun kunnollut tuhat El Condor-pasaa kuukaudessa! Purposi laskemaan kuinka monta kertaa ne on joutunut soittamaan, jos se pitää niinku 50 vuotta katsoittaa tuomasta meininkiä, niin se on niinku noin miljoonaa El Condor-pasaa soittajille sitten elämänsä aikana, niin ei helvetti! Ja tossa kuunneltiin jo tota Toisen pop panhuilu versiota Appan Dancing Queenista Nyt kuunnellaan toisen panhuilulevyn versiota Appan Dancing Queenista Näällä on niin yllättyä tämän ohjelmisto Näällä panhuilukokopanolla Eikö se ritää, että yksi on tehnyt kaikki biisit Ja sen jälkeen ei Siinä siinä saa mitään, mutta ne on aina samanlaisia Miten tämä ero sitä toisesta Hei, ne pitääks ottaa päällekään kohta Joo, tehdäänpäs niin muuten. Kurilas Elkondurpa saisi loppuun. Tää on sit tätä koko lähetyksen, me ei oo oikeesti neuvonnut, jo hyvissä ajoin tähän näin. Pumppa, pumppa, pumppa, pumppa, pumppa, ah, pumppa. No niin tuo ei ole Simon Carfunkelin alun perin vaan Daniel Alomia ropleissa lähdä vuonna 1913 perustuen vanhojen Andien kansallisväleihin. No niin, mä jo ajattelin, että voiko tää nyt olla mukana niiden. Oh, joo, joo, No niin, mutta kuitenkin, tota joo. Ja tuolla löytyy koko levyinen tota, Simon ja Carfunkelin panhullu, että paro par, par, par, par, neudutaan siihen, että jossain vaiheessa enemmän teki, mutta nyt laitetaan nyt, katsotaan sitten, miten tämä lähtee, toinen kestää, neljä, hetkinen se on molemmat, kyllä, sitten nämä molemmat appan painuhuilulevyt, ne molemmat alkaa näässä kuinnellä, toisella kestää 4.07 ja toisella kestää, se kestää 15 sekuntia vähemmän laitetaan se soimaan sama aikaan, katsotaan se no, liuku ylös, no niin, no niin tässä on toinen, tässä on toinen tässä on taas toinen. Toinen toisella vähän paremmin, paremmin No niin, nyt lähtee. Kunnalla. Tämähän meni ihan kanssa! Ei mitään eroa. Nyt tosta toinen. Ja tässä toinen. Ei mitään, ei mitään eroa! Ei mitään eroa! Saatana, miksi te te tämmöisiä tehnyt levyjä? Ei kukaan näitä tarpe? Yksikin on liikaa. Joku kuuntelee, että meillä oli paranoiden Hammondilla, joo. Tämä menee ihan yksi yhteen. Tos me toin! Ei mitään, ei mitään eroa, mutta toinen kuitenkin. Tämä toinen kestää 15 kun lyhyempään. Mennään loppuun asti näiden kanssa, katsotaan miten käy. Perisynkassa. Toi, toi tai mikä tausta tuolla on, onkaan. Tuo on jäätävää jonkun mielestä. Niin on kylmää kyllä meikälaissakin. Joo, todellinen Paskuista tekee tiukkaa kokonainen tunti. Näin on. Ollaan Paskuden ytimessä samaa mieltä. Voidaan tässä Saatuks viestejä. Ajattelin olla tämän viikon kuivisuja, mutta nyt ollaan kovilla. Synnytyksen, onko joku ehtinyt sellaiseenkin? Kyllä, kyllä. Pölyhuilu lähtee, nyt pannaan siivoiskäyntiin, näin on. Toivottavasti synnytyksen taustalla on soinut meisen niin äh, heppapisi. Sillä oli lyhys spesiaalmiin, paljon tuli soitettua tekemiä kappaleita, niillä laulamia kappaleita, niin siinä mielessä se oli oikein hyvä. Mutta muistaakseni me vain vaan erittäin lyhyen meisen kappaleesta. kappaleista. Varsomispiisin taustalla kun synnyttää, niin se olisi vähän ihan liian heviä kyllä. Mutta heppabiisistä parhuuluversia se on siinä. Joku maa sattuu. Mikko laittoviest, pääsi nyt aion missä missä missasinko mitään? Et. Tämä on henkisesti hyvin raskasta aikaa, kyllä, näin on. Tämä on mainoksessa, eikä olekin Lightbeer, kyllä se, se löytyy, se lightbeer mainos löytyy tuolta sieltä paskissa Facebook-sivulta, joku laittoi sen sinne niin. Ja se on ihan, sopii hyvin kyllä, kyllä tuota jo niin Lightpiiri, koska se on niin mitä sanovat se on, on ku laimennettua vettä se ollut. Tai se ei se ollut mitään lienekään. Lightpiiri on hyvä, eikä ole. Laitetuskalleen joku laittoi, näähän se on. Työssä kysyi, haluatko työpaikkojen kanssa paskista, eikä kestänyt tekapiisiä pidemmälle. No, siis kuulokkeilla yritä siellä, Jake. Kiva, että löysit lempikaupunkia, ei tarvitse enää etsiä Arekippa-rules. Joo, ja on lyhyt matka, arin, mennä Arikaan, Pohjois-Siileen. Siellä on ö, vuodessa keskimäärin 364 päivää paistaa uudekko. Yhtenä päivänä, yksi päivä keskimäärin vuodessa, tosi silloinkin voi paistaa aurinko. no Noniin, nyt tämä loppuu. No, nyt, kato, nyt meni vähän tahtiin kun toinen on pidempi, toinen lyhyempi. Joo, Toni ei jo lopettanut, mutta... Joo, se on jo tuli kun mitään, tää vielä menee. Loiria huilumies toivotaan. Joku on tehnyt 15 veesit. Älä nyt piitti. Joo, ei. Huh huh. Enpä muista, koska viimeksi olisi ollut näin poikki 20 minuutin jälkeen. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5 Mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun faija eka kerran Nordikselle. Se oli slumpanut mulle pelipaidan, jonka seläs oli Heksin numero. Ja nyt reilu parikymmentä vuotta myöhemmin mä istun samoilla mestolla mun oma kanssa. Silloin päällä muuten husson pelipaita. IFK Tappara lauantaina kello 15. Engong IFK Alti IFK. Kyllän ottelu isäntänä IFK:n majoittaja Rantasipi hotellit. Radio Helsingin aamut yhteen 7.11. Seurassasi Maria Veitola, Sasha Remling ja Aleksi Pahkala. Radio Helsingin aamut pakko arvostaa. Tule Solinorille kehittämään ohjelmistoja, jotka valloittavat maailman. Ihmiskunnan tuhoamisen sijaan ratkaisemme asiakkaidemme ongelmia käyttämällä uusimpia ohjelmointikieliä ja työkaluja. Opiskaa kankia robotit. Tutustu työpaikkoihimme ja jätä hakemuksesi jo tänään osoitteessa solinor.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Toivotaan paska Paskamitti ja kolmelisepa patsalle. Potsot mukaan, parkut tallen. Joo, kyllä. Huhhuh. Kuubassa Kuontelameira ja B-ssamme on yhtä kuluneita kuin El Condor. Pasa väh vähän kuin starissa joka kolmas oluttaa satumaat ja jatkaa Totta! Kuontelameira, joo, Havannahassa, kun on pyörit. Tai sitten, jos oot New Orleansissa, niin siellä on aina semmonen musta, musta totona, niin vähän iso kokoinen musta mies sitä vetävässä. Mutta löytyykö se on suomalaista tanssilava joka jättää ottamassa ainakin kesäaikaan paratiisi tai satumaata? Ei, onko koko ajanpa se panhuilu? Va voiko joku varmistaa, löytyykö smurfien Murphien versusta myös? No en kuule nyt, nyt joku voi, yrittäkää. yrittäkää. Perun muodosta ovat keksineet joskus loistavan soittaminen aikoinaan. Eivät vaan silloin että millaisen kulttiohjelmaan spesiaali voi päästä. Joo, päästä ja päästä ja Tästä vielä puuttuu. Tietenkin, jos olet, joskin, olet joskus ollut Marokossa, jos pakko, oot olisit se on ainoa, missä saa kaljaa, niin siellä on joku tämmöinen, kyllä te tiedät, että se tyyppi, joka yksi vetää siellä, sitten soittaa ja laittaa nauhoita kaiken mamma painaa jotakin nappulaa, tulee klink, klink, niin se on se on, kas. se on sama sarja kuin nää tässä näin. Onko sähköpanhuulu keksitty? Kyllä ihan takuulla löytyy semmonen, niin siitä tulikin, itse asiassa toi aika hyvin, että mä en lukenutkaan, kun toi on kommentoi Nämä olen hankkinut sähköpienon, mä hankkia panhuluun, niin voidaan musisoida yhdessä. Ankaa mennä, joo. Pan forever, hajosin, kyllä. Huh, huijaa. Mä alkaa täällä, kun sen verran tässä näin. Ei oo kuulemma mitään valkasevien hommaa tämä. No ei oo todellakaan. Semmoinen mukava edinen tunnelma. Joo, se on hyvä. Ei muuta kuin tuota, no niin, kansanmusiikki. Tai maailmanmusiikki-festivaaleille. Mähän ei jollekin. Onks mä olemassa mitään musiikin radioita? Mä lähden vetää panhuu luohimaan sinne. Niin. Mytkä fanfarit tosta tuli, kun lähti soimaan toi. Eikö voisi tulla nokkahuilu Me Me piti tehdä DJ Lulleron kanssa se, se, semmonen, mutta tuli sitä mieleen niitä, että kun hän halusi laulaa, niin se voi olla vähän hankala laulaa samalla, kun soittaa sitä nokkahuilua. Ei tätä, saatana, ei tätä Titanic-biisiä, ei, ei. Tuossa tuli. Mikä tää oikein nyt on? Nyt tässä lähteä värpiissa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 Mä en, mä en mä tiedä mitä nää kappaletta, mulla ihan sama. Ei, ihan, ihan, ihan kerta kaikki sen saman tekevää. Joku soi, ei näitä erota toisistaan. Paitsi tietenkin se yleensä, kun ajassa tulee pohjassa. Tämä jotenkin kakofoninen fiilis. Yllättää. Opetaan nyt saatana siinä! Anteeksi. Jotenkin vielä ole yli puolet lähetyssä jäljellä Lisää liksaa tällasesta sanon minä No Syvälle sisälle sattuu ja hajoon pää kun lähti toi MyHardville Tuli oksinusta suuhun jo jollekin Löytyykö lumivalkoinen panhullu versio No ei <tuh> Ari, Mäki, itke no niin minäkin <tuh> Mä ihan hiukan hi ihan hi hi hikisen tasolla paskalistalla, paskureytimessä. Oi, oi, oi, oi, oi. Mutta toi ykkönen hinnokin piisi vielä panhullu versiona. Tossa tuli toi edellinen. Mutta pitäis pitää biisi lähtisi nyt soimaan. Ota se vastuu, jos joku tekee murhia tämän takia. No ei, nota. Sino... Tota, jos kesken lähetyksen tekee, niin ei välttämättä ainakin seuraavat puolet tuntia tulee olemaan tai kuolemasta tai mistään tulee olemaan parempia. Ai vittu jees, joskus Peskana omistin Yamaha Synan, jossa oli Demoraitana ihan karmea miniversio mi mi Selin Dionista, kuulosti sunnallinen täältä näin. Tämä soitetaan sitten kokonaan, tuli sitten se My Hatvi aikana. No sehän tuli soitettua. Nostais ylös viheltämään, nostais ylös, ylös yrjöimään. Tämä manuttavan kamala, panhuilu, siis se My Hatvi aikana. Tämä on ihanaa, tuli viesti. Ihanaa, paski ihanaa. Tässä perässä ne viesteet tuli niin jumalattomasta antaa tulla vaan... Kannattaa kärsiä tämäkin viikko. Tämä paskis on palkintuna, niin koko viikko on kärsittönyt, näitä nyt helpottaa ne niin miksi aina pitää olla perjantai-iltapäivä, perjantai-iltapäivä Miksi pitää olla paskalista, paskalista, paskalista? Ruotsin kuunteluun taas seuraavaksi, Hei! hyvää idea muuten Kut taas, miksi taas, miksi taas mitään? Mä miettin että pitäiskö? Alla tar han alla i nyt En positivt erbjuder gemenskap därför det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 Det är också i allhuset allting sker. Här hålls ett möte varje månad där alla ekonomiska människor passas. Och där man diskuterar allt från barnpastning till inköp och planteringar på gården. Och det händer att man har svårt att enas om vissa saker.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 Huhu, ei herranen aika sentään. Mulla siis jo että mä miksaan joihinkin noihin puhelilevyihin. Mulla saa tulemaan toi levy to tosta noin vaikka, vaikka tota noin, niin, Siis en tiennyt tosta tietenkään voi nyt etukäteen tietää, että kun toivoo. Ei nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, kertakaikkia, nyt, nyt, nyt, nyt, nyt, Ei, ei, ei, ei se oli impotentti kyllä nyt, nyt Tuli viesti, että Radio Helsingin panhuiluklubille voi ilmaittua yllättävääkin tunnosta. Kyllä! Joku keksi, että mitä voisit ostaa mulle synttärilahjat. Etkä keksinö. <tum> Peter panhuiluversio. versio, haluan kouluista ja haistaa kun ollaan uudelta paskisklassikolta. Näähän se on. Kiitos, tästä Specialin muistin juuri, etteikö Anoppi No niihän ne on. Just ne. Just nimenomaan. Just ne. Just nimenomaan ne. Näin on ne. Ne, ne. Ne niinpä, ne liimpa, näin, no, no, ne Näin on niin, näin on, näin, näin, näin, on, näin, on, näin, on, näin, näin on. Ne, on, ne, on, ne, on ne. Onks nää oikeesti panhuilua vai syntikassa saatuja feikkiä, niin Vois hyvinkin kuvitella, että on tehty mahdollisimman totta, ne halvasti, Ja voi osaa olla kyllä ihan ihan syntsä, syntsä feikkiä, feikkausta. Lammannuttavaa hirveätä kuulemma on. takana. Kohta voiton puolella. general yritä yritä. Inkari ollut olut oli samana aikaan. Ei niin olikin inkari ollut Totta. Se oli pääsi unohtumaan kokonaan. Hyvä. Kerres whisper parhulluversiona kuulunut mun. Katsotaan löytyykö tätä leveltä! Ollut mainos. Mitä nyt tekee nyt Joo ei mulla. Ei mulla. Onko kellään panhuillut niin onko kellään panhuillut Pan, pan, pan, pan, pan, pan, pan omia laittoi tuonne auraallista vesikirjoitusta. Ei. Van är panhul Joo, panhul, en huilu, mikä on vaan ei. Ei ostro, dia, tiedä, Tulee mieleen ihan siti joskus 90-luvulla tuossa. <laughs> Näinpä. La tavaratalousahan näin soi. Ja totta kai ruotsin laivalla. Tämä on surkein paskis ikinä, joku, Janne Jaksen mielestä, on ei ole niin ainoa meinaa. Piti olla kuulemma tipa tammikuun, mutta nyt ratkaisi joku muun. Natur on kuule panhu siellä, niin ruotsikulma. Jotain rajaa pyydettiin tuossa tota, noin, ruotsiku tuli taustalla. Tää kuulostaa joltain ruotsalaisen Rostos tv tämä mainokselta toi erillinen. jak Tykker, Mölli Tykker, hyvä. Valvira käytti kohta Partse vida, kuule liikaa liika hämämielestä. Hei no, missä iso pisson? Paikka tässä mafan puolivälissä tuli 31 tyyliin myösti. Tää on versio. Hei hyvä idea. tänne näin, mutta sitä ei ole suosunut no, on. Mutta! Onko hyvä, hyvä päällikkö Seppo Pyrröm? Tässä on kevään mittaan käynnistynyt tällainen e, taloudellisen ajon projekti. Sinä on malttia ja viisautta teille. Mihin, mihin tällä nyt sitten pyritään?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 Pitihan tämäkin tuota löytää. Mikäs tuossa nyt olikaan? Toi Joo, työeläkeuudistus. Pitää joskus se vetää panhulluversiona. Tämä oli valttia ja viisautta teille. Taloudellinen ajotapa. Henkilöauto. Oli tuossa noin. Hei <tos> hei Kuule huolesti panee panen parassaan tuossa noin, kyllä pana, pana, pana, pana, pana, pana, panen panen panen panen panen Niin onko samanko se meijaukka me olin kirjoittaa tuota noin avilaito että kiitos Ari ole hyvä sittenkaan jostain syystä Wind of chest Ei sitä ei löydy parun, ei ei voi, ei sitä ei oo tuossa, ei oo, ei oo Niin mies mä oli salamassa niin kun mä olin kirjoittanut tuo Panpipes, mä olin kirjoittanut aikaisemmin, toinen Apple-levyä mä olin soittanut kerran aikaisemminkin, niin mä olin kirjoittanut vahingossa väärin, että piti kirjoittaa Pan pipes. Mä olin kirjoittanut Panpopes, eikö mä niin? Joo, niin ei, mä kerroin toi jutu joo, joo. Ei, tässä alkaa jutut kiertää. Missään täällä töissä olisi vinnan. Jumalattoman määrä porukkaa, ihan oikein se ikinä on tullut tällaista määrää, määrää viestejä, jossa sanotaan, että nyt perkelee ei kestä selviä, nyt ruvetaan ryyppäämään. Ja katso siivouskaappiin, sieltä puolelta löytyy viinaa, Lala Liisan mielestä. Kranin kirjaskuulema järjestää Ukululle alkeiskurssi, taidaanpa ehdottaa sille panuilla, Joo, hienoa. Miksi ei täällä ole Totta, laittaa soima kohta. Psykedeistä menoa mukaan, Miikon mielestä. No tää on kyllä. Siellä on jos on Dandella, niin siellä on iskeyty vuoristotauti, voi on sun korkealla ohut oh, oh, ilman. Nehän vetää sitä koko teitä juo siellä niin. Funakilla menee tämän jälkeen vaatepala suihkuja miettii miksi se on syntynyt. Niin, niin miettii varmaan sekin, joka, joka synyty, syntyi paskiksen tuota, ta, sen taustalla. Sillä, sillä, sillä skidillä tulee olemaan ihan järke tämä karmi musiikkimaku. Opetusohjelmat, paskis. Onko tulossa enemmänkin? Joo, pidetään joskus tätä opetusohjelmassa spessu. Tai ehkä pelkkä tieliikenne spessu. Ja Riihelän kuolema tunnistaa yhtä helposti kuin panhuilu. Mistäpä pari, kaksi bisit yhtä aikaa saakka on tossa, laitettiin sitä, tässä queenia, mutta laitetaan tästä näin. Kokeillaan, la... toi Mä en tiedä mikä täältä lähtee. Vettöön. Kun... No niin, kesti aikaisemmin, kun toi levy, levy tuossa latautuu. Hei, nä näitä voisi olla tämmöisiä eri nopeudella. Mennään siinä, on lähdetty Tässä on nyt sitten Mamma Mia. Hei, tähän kuulostaa melkein... Hoho, miten toi nyt oli? Herveti! <tos> <tos> no nytte! Toi, mä ja jo, mulla menee meidän väärään No niin. On, tota, niin toinen on nopea ja toinen on hidas. Pitää laittaa sam sam suhteellisen saman su tepauksen päällekkäin. Ehdottaako se ylipäätään kappaleita, jos mä käyn eri piisissä? Hei, tähän topii hyvin, täähän apatähän ei muuta. Uh, Ante anteelta tuli viesti että muistan viime kesän, että et puol, puolet jos jostain Suomen matkailuolle parhuilu yhteydestä pidätettiin Tukholmassa huumeiden salakuljetuksesta ilman koska koka, kokaa kokaa Kuntajat Radio Helsinkiä. Taajuudella 101.5 eli taajuudella 98.5. Don. Hei Don. What? Oletko kuullut Radio Helsingin uudesta näköradio -ohjelmasta? Kaikki meidän asiakkaat puhuu siitä. What? Joonas Kuisma ja Anton vanhomajamaa seuraa siinä tv sarjoja kuten Girls, House of Cards ja Mad Men. What?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 Adis John Bonjoven you are listening to my favorite radio station. Sähkölaitokselta päivää, voisinko tulla lukemaan sähkömittarinne? Eh, ei, No entä paljonko laina vaimoanne? Laina vaimo. Ensi ilta tammikuussa hkt.fi. Puhetta televisiosta ja sen tekijöistä. Näköradio Radio Helsingillä joka maanantai kello 20. Studiossa Joonas Kuisma ja Anton vanhoja. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98,5.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 Kun lentää lentävällä koneella, niin kun tulet lentokentällä, niin sillä et perkele soiko sillä et saa, saa matkakamoja tuu haittoon, kun siinä jo siinä on panhuunut par partiosottamassa El condor -pasaa. Yes, we pan! Jokaisi toista No, aika, ei, ei, ei. mut hei, hei, enää, enää, enää tää on kyllä, tää on nyt, tää on nyt, tää on nyt, tätä näin. Tulisipa Lightbeer-mainos, te voitte sen Lightbeer-mainoksen kautta, no, tsekkaa sitä paskikseen, tota noin, tota noin Facebook-päivityksestä, sieltä löytyy jokolle laittunut sen sinne, niin. Juuri Valkenin ajan suhteellisuus panoilu kaikkiin Suomen kouluihin pakolliseksi aineeksi, voisi olla valinnainen Ruotsin kanssa, kyllä. Ku, ku, kyllä mä ottaisin mielin pakkopanhuilua Eikuisiin pakkoruotsia kuin pakkopanhuilua Jätä kuulla Jopa minä Voiskaan Samaa mieltä Lempparika-radiokone vastaan Tämä lähetyksen jälkeen en tiedä Mutta, mutta tää on Bonkans suosikin kanava Kunnekaan siitä huolimatta Tämän ohjelman jälkeen tätä näin Taitaa muuten bunukka tulla vaihteeksi Silloin tänne näin Paskin sen jatkojalle Mm. Joo, tuonne Fanfarin taho jostain, se löytyy siellä, siellä etsikin löytyy sitä Facebook-sivulta. lentoja keväksi Malesia ja Taikkoihin suunnitelmiin tuli muuten, että lähdenkin jonnekin Chileen, tämmöisen Inkojen maalle. Ei Chile, se ole Inkoja, älä mene Chileen. Se on Peru ja Bolivia. Chiilessä on, mitä siellä onkaan noita? Indiania. Mapsuja. Joo, toinen to, toki laittoi että jos olisi valinnanen aine Ruotsin kanssa, Ruotsin opiskelu, niin lisääntyisi Niin, silloin ei olisi pakkoruotsia, olisi valita tommosen tommoisen noisen. Olisi vapaaehtois Ruotsin. hyvä hyvät olleet paljon, kun kiellettiin vuodenvaihteessa. No jos on tollasia, niin kyllä. Mitä enemmän tätä kuunteleista ja paremmalta tämä kuulostaa, olenko tulossa hulluksi? Kyllä. Etkä se oo tulossa hulluksi? Sä oot jo hullu. kylä hylkäjää, mut meille kallein maa on tämä. Sen salot, saaret, manteret, ne meist on kultaiset. Ovatpa meille rakkaat, koskemme kuohuineen, ikuisten honkain ymmärä. Tähtöyönne, kesät kirkkää, kaikki ja mi painuit tässä auroin, jiegoin, jettehi, on taatot taistele, Tässä on, mit aika antoi, säin armahi, säin ankariin. Sukumme surma taivalee, te kaikki kestäneet. Tämän kansan taistelut ken voi ne kertoilakin, kun sota laaksuissamme soi, kun hallan äläntustan voi. Ken mittasi sen urmeen ja kärkki? Noni, piti vähän tehtyä toiminut tossa, noin pieni paussi. <tuh> en mä nyt kuulkaa enää kerta kaikkea. Mä en, nyt on kyllä, nyt on kyllä, nyt on kyllä, nyt on kyllä. Eloisen ero, joku kysyy, kyllä. Löytyisikö mahmilaulu panhuilulla? Ei löydy. Paski, paskalista, koskaan kun on kuullut, ei voi muuta sanoa. Kiitoksia tuosta DJ Pirtu. Hittolainen, mulla on eteerit loppu. Panhu onko jollumassa panhu oli joululevy tuli se sen lämpönen fiilis, mutta no, ihan takula löytyy. Joo. Ei, ei tämä on vastaankin sopimusta. Tätä lähetystä kuulemma muistellaan kauhulla vielä vuosikin päästä. Joo, mä oon muistellut tätä ja vuosia ennen. Siksi mun on vuosikausia tehdä mutta Mä tein, en kykene, en kykene. Joo. Mut hei, täältä löytyy mielenrauhalevi rauhanlevy. luono ja luonnon luon ääni ja tropiikin ääni maailmassa. Niin se taustalle tähän näin. Nyt rentoudutaan. Ei, ei kiristä päätä ei ollenkaan. Ei, ei hermostuta ollenkaan. Mm. Ei, ei, ei näitä ole luontoaineja, niin kun tuossa on tuota musaa taustalla, ei niin tätä toimitaan näin. Kuunnellaan pähkää panhulua, tämä meitä innostuttaa huomattavasti enemmän. Joo, nyt alkaa matkoon, onneksi olla jo loppu tässä näin. Ei helvetti, helvetti! Ensi viikolla ehkä on tulossa leffa spessas, spessus soitetaan karsita leffa leffatunnareita. tunnuspiisiä tai muuta vastaavaa. Katsotaan, on, tulee onnistua. Kun... Sitten, on, sitten on vielä vähän säätää. Siellä meidän leffa me on sitten viitoitain vieraana. Mutta se on vielä säädöstä. No niin, kaikki mukaan. Tittit, tittit, tii, di, di, di. Tässä on ti sanat. Tittit, tittit, tii, di, di, di. Di di di. Tästä varataan päätöpölkölle taista William Sandersaan paskalle näpä. Hu Nyt aletaan, nyt aletaan olla pikkuhiljaa kulkaa. Nyt nyt alkaa olla mielenrauha pää ei mahdu sama virkkeeseen. se Näin se on jotkut ihan oikeesti koitteli että soittaisi että siinä vähän niinku rauhoittuu. Mooseksen kirja. Genesis. Ensimmäinen luku. Luominen. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Mikä nelko? Mä enää enää 16 jälkeen. Jumalan henki liikkui vettempi. Jumala sanoi, on valo. Tämä on sitten grande Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydessä. ja hän nimitti valon päiväksi. Ja pimeydän hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Näin meni ensimmäinen päivä.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 taivaan taivaankannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan, niin että maan kamara tulee näkyviin. Ja niin tapahtuu. Jumala nimitti kiinteän kamaran maaksi ja sen paikan Noni! No niin, sylös oli jumalallinen jumalallista tekstejä. ei nyt nyt, jo, jotka ovat töistä vastaava loppuun, niin kohta saan osta yleensä lähtee liikenteeseen, onneksi. Mä nyt, mä nyt, mä jos te näitte jonkun tuolla kävelevän lasittuneen silmin epäuskoinen katse totani, kasvoilla ja hokee, ja... ei enää ikinä, ei enää ikinä, ei enää ikinä, niin se sure, on minä, pohjatkaa oh, hoitoon. Joo, se oli tässä. Ihan oikeesti. Anteeksi nyt ihan, ihan oikeesti. Ei kestä enempää pakko vaihtaa kanavaa. Kiitos, oli tästä joo. Hyvästi Ville, vaan sinullekin lasata ollut. Joo, mä lähden nyt on pakko lähteä, mutta en kyllä juosta laitkaan. Saksasta laitpiiriä enää ylipäätään Suomesta, en tiedä. Se on niin, niin, niin, niin tota, no, jumala on sanottu, <laughs> niin tuli viesti tuohon, niin, tota, se oli niin semmoista litkoa, että ei kerta kaikkiaan kyennyt siihen. Voi pyhä helvetti tuli viestin. Tuleeko joskus Banspesiaali 2, siis yksi asia handea hirvittää. Joo, hoidetaan joku soittaa panhuun tänne paikan päälle, niin se toiveita. Sitä sitten saatte, saatana. Hyvästi. <tos> Tuli muuten hyvä viesti, nyt ollaan ytimessä, kun yhtä aikaa se oli luomiskertomus ja maailman loppumussa. <lipäätä> Jeps, <lipäätä> joo, niin, bunka tulee ja pelastaa meidät. Bunka tulee, bunka tulee, bunka tulee, bunka, bunka, bunka! Bunka, Me tuli viesti, me teimme sen, ei me olla vielä tehty tätä näin, minuutti vielä jäljellä. Olet laittoi viesti, nyt on ylpeä olo, kesti sen alusta loppuun, bambaa ei kestänyt, noin minne kyllä ei sitäkään. En tiedä kumpi oli, mamballa ehkä oli, ei oo ol. en tiedä, ehkä se Mamba oli vielä karsempi kuin tämä näin. Tietenkin mambaa panuuluna, niin se on siinä niin. Joko laittoi rakasti joka sekunti ja nyt tuli haikea tyhjä olo. Kiitos Pan Paskalista 15-16. Otetaan heti uusiksi. Hei, punka, sä otat tunnin sitten panhuilua perään. Et, etkö näin, oleks sitten? Minä olen panhuilu. <laughs> no niin. Mental panflut. <laughs> <laughs> Onko elämä panhuillus jälkeen? Voimia kaikille koko tunnin kärsinnällä. Kiitos, Arvo. No joo, näin on. Onko panhuilu aikot? Niin, panhuilu. Mm, panhu, niin. Panhuillukka, voi eikö panhuilla? Tyhjä olo, housuus tuntuu täydeltä. <lacht> no niin. Ei, nyt se oli tässä näin. Tää on tuoksuu mies. Noniin, nouskaas ylös. Pitääkö se